Isle of Man Mitt ute på irländska sjön Nästan mitt emellan Irland, Skottland, England och Wales Ligger den vackra Isle of Man Ön som har fått sitt namn efter den gamla havsguden Lears son Manannan Manannan skildras som en vanlig människa i de flesta legenderna men en gång sägs det att han hade tre ben med vilka han kunde förflytta sig mycket snabbt. Dessa tre ben har blivit symbol för Isle of Man. Manannan var en stor trollkar och han älskade att spela människors bratt. En gång hade en man som hette Aud Dub O'Donnell ställt till med en stor fest för sitt folk och han skröt med sina rikedomar och sina lysande musikanter. Mitt under festen kom en underlig figur gående genom salen. Kläderna hängde i trasor, och det såg ut som om skorna varit fyllda med vatten, för det skimpade ut vatten över hela golvet. Han bar manteln neddragen i pannan, öronen stack ut genom hålen i tyget, och det nakna svärdet Hade han nerstucket i bältet Sida 126 I handen höll han tre svartbrända spjut av järnek Och på ryggen Bar han en stor säck Var kommer du ifrån? Frågade O'Donog Lite varstans ifrån Svarade främlingen Hur kom du in? Jag har befallt portvakten Att tala om för mig när främlingar Knackar på porten Förebro honom inte, sa främlingen. Lätt var det för mig att komma in, och lätt blir det att komma ut igen. I detsamma började nu musikanterna, som O'Donnell hade skrävlat om, att spela. Och det spelade verkligen så vackert, att något juligare aldrig hade hörts på Irland. Men främlingen satte händerna för öronen och ropade, var i all världen har du hittat det där, musikanterna? Jag skulle hellre lyssna på hundra hammare som slog på järn än på det där oväsendet. Utan ett ord tog han en harpa och tonerna som han knäppte fram på det strängar skulle ha vyssat det oroligaste hjärta och den mest plågade kropp till sömns. Sedan jag första gången hörde älvhögarnas musik har jag aldrig hört sådana toner, sa O'Donnell. Ljuvligare än du spelar ingen i världen. Ena dagen är jag ljuvlig, andra dagen är jag led, sa främlingen. O'Donnell ville gärna att främlingen skulle stanna i hans hus, och han befallde att tjugo beväpnade ryttare och tjugo fotsoldater skulle vakta honom och ställde lika många utanför porten. «Vad gör alla kararna här?» frågade främlingen. «Det ska hålla dig kvar här», sa O'Donog. «Sanna mina ord! Imorgon kommer jag inte att äta min kvällsvard på det här stället. Hur du än bär i «Om du rör dig ur fläcken, slår jag dig till marken», sa O'Donog. Främlingen sa ingenting utan tog åter upp sin harpa och spelade lika ljuvligt som förut. När alla satt sjunkna i tonerna ropade han till männen utanför Jag kommer ut nu! Se upp så ni inte tappar bort mig! Vakterna rusade upp och höjde sina yxor för att hugga ner honom, men i tumultet och förvirringen träffade det bara varandra, och snart låg det alla döda på marken. Främlingen vände sig till O'Donnell och sa Om du lova mig tjugo kor och hundra tunnland god jord ska jag återuppväcka ditt folk. Motvilligt gick O'Donnell med på hans krav och främlingen grävde i sin säck och tog fram ett knippe färska urter och gned dem på de döda männens läppar. Vakterna vaknade upp lika friska och krya som någonsin förr men när det såg sig om efter främlingen var han spårlöst borta. Samma främling dök en gång upp på ett annat ställe på Irland. Det var ett härdg och hus. Denna gång visade han folket en mängd trollkonster och tog till sist upp en tunn silkestråd ur säcken. Han kastade den så högt upp i luften att den fastnade i ett moln. Sedan grävde han åter i säcken och tog upp en hare som sprang upp för tråden och försvann. Sedan kom en hund som löpte efter haren och sedan en ung och stark tjänare. Sist kom en vacker flicka i fina kläder. Följ efter dem kvickt, sa främlingen. Men se upp för hunden, han bits, alla stod förväntansfulla och tittade upp mot molnet. Först hörde de hur hunden gläffste efter haren. Sedan blev allt tyst. Något konstigt för går där uppe, sa främlingen. Vad kan det vara? Frågade folket. Jag skulle tro att hunden äter upp haren och att pojken kysser flickan, sa främlingen och ryckte till i tråden. Ner kom då allihop, och det var precis som man hade sagt. Hunden satte just i sig det sista av haren, och pojken höll flickan i sina armar och kysste henne. Så gör man inte, sa främlingen, och hög av pojken huvudet. Så gör man inte heller, sa Tadg ogillande. Det kan vi ställa till rätta, sa främlingen, tog upp pojkens huvud och slängde det på kroppen så att kroppen och huvudet förenades igen. Olyckligtvis hamnade huvudet bak och fram. Det vore bättre för honom om han vore död, sa Targ. Jag ska snabbt rätta till det, sa främlingen och vred i det samma huvudet rätt. Och pojken var åter frisk och kry. Alla var så upptagna med att titta på pojken att det glömde bort främlingen. Och när det vände sig om var han borta. Sida 127 Manannan färdades runt hela Irland och ingen kunde hålla honom kvar där han inte ville vara. Hans konster var ibland skrämmande men han skadade aldrig någon och återupplivade alltid med sina urter och magiska ramsor det människor han hade dödat Manannans borg låg på toppen Av södra Barullibergen Och när han inte var ute och for Var han där Osynlig för vanliga dödliga Höljd i sin magiska dimma Varje gång riket hotades Av fientliga skepp Svepte han in hela ön i dimma Han kunde få en man Som stod på stranden att se ut som ett hundra, och vedspånor som flöt på vattnet, att se ut som en flotta med väldiga krigsskepp När faran var över lyfte han bort sin dimmskrud så att solen kunde värma landet och djung och ärttorne sjunga av humlesur. Med en sådan beskyddare är det inte underligt att romarna, aldrig kunde invadera Irland som fortfarande är en självständig och suverän del av det förenade kungariket.